аудіокниги українською від студії Калідор Дякую вам, друзі, за підтримку цього youtube каналу Дякую за кожну підписку, вподобайку, за кожне поширення, донат та коментар. Української має бути більше. Корнел Вулріч Побачення на осліп Ларі не знав, що батько вдома, доки не почув, як той спускається сходами. Ішла шоста година. Сам Ларрі щойно повернувся із пляжу. «Привіт, тату! закричав він, кинувшись до батька із простягнутою рукою. «Ти не казав, що ввечері приїдеш!» А потім додав, «Ти поганенько виглядаєш. Ти занадто багато працюєш». Ларрі батька обожнював. Він весь час за нього хвилювався. Адже, незважаючи на те, що лікарі радили містеру Віксу берегти своє серце, той іще дуже багато працював, аби забезпечувати сім'ю. Батько нічого не відповів. Замість того, аби потиснути простягнуту руку, він глухо застогнав. Не піднімайся нагору, малюк. Жахливе перечуття змусило Ларі збліднути, і він кинувся на другий поверх. Великі двері в кінці коридору. Ні, він не помилився кімнатою. Вона була тут. Вона лежала поперек ліжка, а голова звисала з іншого боку. Біляве волосся торкалося підлоги. Одна рука була підвернута під тіло, інша лишалася простягнутою вперед, ніби безнадійно благаючи про непотрібну уже допомогу. Місіс Вікс, мачу Халарі. Дикий страх, що охопив юнака на сходах, тепер, зіткнувшись із реальністю, несподівано зник. Дійсно, віднедавна він очікував чогось такого. Ларрі підняв тіло, перевернув і стрепанув, немов намагаючись оживити. Але було надто пізно. Нерухомі очі не кліпали. Голова тіліпалася із боку в бік, як гумовий м'яч. Шийні хребці були зламані. Фіолетові сліди почали з'являтися на горлі. Там, де були пальці, Ларі відпустив Доріс Вікс, і вона осіла, як шифонова лялька. Він вийшов із кімнати, акуратно причинив двері і нетвердим кроком пішов вниз до сходів, там, де все ще сидів, схиливши голову його батько. Ларрі сів поруч із ним. За хвилину він поклав руку на плече батька. Той підвів голову. «Вона... мертва?» Ларі кивнув. Я й не сумнівався. Я... я чув, як хруснуло. Містер Вікс здригнувся і притис долоні до вух, ніби боячись знову почути той звук. «Вона сама винна», – зло буркнув Ларі. Батько здивовано покосився на нього. «Ти знав?» Звичайно. Він приїздив сюди на вихідні. Вони зустрічалися у Берклі. «А чому ж ти мені нічого не казав? Ну, вона ж твоя дружина?» Раптом задзвонив телефон, який стояв на журнальному столику біля сходів. Двоє чоловіків, здавалося, закам'яніли. Вони дивилися один на одного, не кажучи ні слова. А дзвінок продовжував надриватися, розганяючи тишу, яка панувала у будинку. Гаразд. Я підійду, сказав Ларі, підводячись. Батько провів його поглядом сповненим страху. Юнак завмер на хвилину перед апаратом, намагаючись опанувати себе, і тільки потім, після цієї доволі тривалої паузи, підняв слухавку. Ало? Замить, він із видимим полегшенням у голосі продовжив. «Ні, вона ще не повернулася із пляжу». І перезирнувся із батьком. Потім продовжив. «А чому б вам не пошукати її на пляжі? Ви ж знаєте, де її можна знайти. Я боюся, якщо ви прийдете сюди, доведеться довгенько чекати. Я це кажу тільки тому, що ви... А, ну, так, так. До побачення». Ларрі повісив слухавку і з полегшенням зітхнув. Креплини поту виступили у нього на лобі. «Це залицяльник Елен», – сказав він, підходячи до батька. «У нас є іще дві години, якщо він зробить так, як я йому сказав». Містер Вікс не підвів голови. «Дві години для чого?» «Краще зателефонувати у поліцію і завершити із цим». Раз і назавжди Ні, вигукнув Ларі Ні, ні і ні Ти мій батько і я не дозволю Я не хочу, аби ти загубив залишок свого життя Він схопив батька за плечі, намагаючись змусити того підвестися Візьми себе в руки, опануй себе, прошу тебе Потрібно прибрати її звідси Неважливо, де її знайдуть, аби тільки не тут Юнак безуспішно намагався розтормушити батька. «Послухай, ти був у Нью-Йорку. Я хочу сказати, що ти був у цей момент у Нью-Йорку. Ти мене розумієш? Ти сюди не приїздив, адже ми не розраховували тебе сьогодні тут побачити». Ларі знову струснув батька, намагаючись змусити того слухати. «Ти зустрів кого-небудь у потязі? А на вокзалі, дорогою сюди?» Кого небудь, хто тебе знає, ну? Містер Вікс приклав руку до чола. Дорогою сюди ні. Ні, нікого. Вулиця була порожня, усі ж на пляжі. У потязі теж ні. На вокзалі не знаю. Можливо, деякі з службовців мене впізнають. Та вони ж бачать тебе всього раз на тиждень. Через декілька днів вони й не зможуть точно сказати, коли востаннє тебе бачили. Завтра влаштуй так, аби тебе бачили. Порозмовляй з ким-небудь, купуй. Довше квиток, неважливо, що. І коли їх запитають, то вони пригадають саме той день. У потязі, ну, зверни на себе увагу контролера». Обличчя містера Вікса злегка прояснилося. Він ніби почав розуміти, до чого хилить його син. «О, так, але... Але у мене ж абонемент». По обличчю юнака пробігла хмаринка розчарування. Точно, я й забув. Там і штамп сьогоднішнього дня є, і ми не зможемо. Ні-ні-ні, почекай, перебив його батько. Ти знаєш, зі мною такого раніше не траплялося, але... Але цього разу я забув абонемент у бюро, і мені довелося купувати квиток. Ну все, тоді все вирішується, вигукнув Ларі. «Сам Господь на нашому боці! Нерозумно не скористатися таким шансом! Це доводить, що ми повинні...» Він на мить задумався, а потім продовжив. «Так, ти взяв і зворотній квиток, я сподіваюся. Чи тобі доведеться його купувати?» «Ой, я не пам'ятаю. Знаєш, я був у такому стані, що не звернув уваги. Почекай, почекай. Так, ось він. І батько, і син... Побачивши зворотній квиток, зітхнули із полегшенням. «Чудово!» – сказав Ларі. «Твій абонемент і стане першим пунктом алібі. Є у тебе хто-небудь, або краще, чи знайдуться у тебе взагалі двоє-троє друзів, у компанії яких ти міг би провести сьогодні вечір?» «Ну, не знаю. Можу зателефонувати Фреду Джармену. У нього купа друзів, з якими він... Доволі часто сидить мало не до ранку у себе. «Чудово! Вирушай до нього! Сходіть, я не знаю, в театр або в кабаре. Випай трохи, побудь з ними якомога довше. А перед цим, не після, а перед, і так, щоб це могли побачити і почути, зателефонуй мені сюди. На пошті буде зафіксовано міжміський дзвінок, і тоді я скажу тобі, як ти маєш поводитися». Якщо я іще не позбудуся трупа, то все можна буде пояснити тим, що алкоголь змусив тебе розчулитися і зателефонувати додому. Але якщо все піде як треба, я повідомлю тобі жахливу звістку, і ти, ти зможеш розповісти про це друзям. До цієї миті, будь ласка, я тебе благаю, опануй себе, тримай себе у руках, тобі... Тобі не можна видаватися неспокійним, нервовим чи стурбованим. Зверни на це увагу. Нас дуже багато хто знає і легко зможуть відчути, коли щось піде не так. Ось це і є твоє завдання. Ну, а моє чекає мене на горі. Так, де твій капелюх? Ларі глянув на годинник. Їдь до вокзалу. Шестигодинний потяг буде за десять хвилин. У тебе ще є час, і краще буде, якщо ти підеш Шеротон-стріт. Хоч це й довше, але безпечніше. Скоро ж усі почнуть повертатися із пляжу. Іди, нахиливши голову, і ні на кого не дивись. Дякую Господу, що вона не спілкувалася із сусідами». Говорячи усе це, Ларі підштовхував батька до дверей. «Чекай, а що збираєшся робити ти?» Неголосно запитав сина містер Вікс. «Я іще не знаю, але хм, мені, свідки, не потрібні. Усе, що мені потрібно, це темрява і пам'ять про те, яким гарним батьком ти завжди був. І тоді, тоді я зможу зробити все, як треба. Так, зачекай хвилинку, я визирну на вулицю». Ларі відчинив двері, вийшов на ганок і подивився у різні боки. Він ніби просто вийшов подихати повітрям. Потім повернувся в будинок і виштовхав батька на вулицю. «Давай, давай, іди, поки нікого немає. Можливо, це єдиний шанс за весь вечір». Але містер Вікс раптом почав заперечувати. «Це неможливо, Ларі. Я не можу тебе так залишити. Про що я думав, погоджуючись, аби ти ризикував усім задля мене?» «А коли тебе застукають?» «Ти справді хочеш померти на електричному стільці?» Грубо обірвав його Ларі. Відповідь легко читалася на обличчі батька. «Так, тоді дозволь мені зробити те, що я вирішив». Вони обійнялися, і містер Вікс вийшов із будинку. Ларі причинив за ним двері, однак не минуло й секунди, як двері відчинилися знову, і батько, стоячи на порозі, із жахом промовив. «Елен, вона повертається!» «Заходь швидше!» Лері затягнув батька до середини. «Зараз ти не можеш піти. У неї дуже гарний зір, і вона... Вона побачить тебе навіть здалеку!» Після гарячкових секундних роздумів він запитав. «А він... Він із нею?» «Ні...» «Чудово! Вони розминулися!» «Зараз я відправлю її на пошуки». Дідько, але якщо ти за п'ять хвилин не підеш, то просто пропустиш потяг і приїдеш до Нью-Йорка надто пізно. Це небезпечно. Це буде іще три години, за які ти не зможеш відзвітувати. Так, давай швидко, ховайся у шафі». «А ти не думаєш, що можна їй сказати?» – почав було містер Вікс, але син поспішно його обірвав. «Ні». Вона любила, Доріс!» Почулось скриготіння ключа у замку. Відчинивши двері, Елен опинилася вічнавічі з братом. Вона була у купальнику. Цього Ларі не врахував, посилаючи Гордона на пляж шукати її. «Хто був на гамку хвилину тому?» – запитала Елен. «Я», – відповів Ларі. «Ні, тебе я бачила». «Але мені здалося, що трохи пізніше я побачила іще когось». «Ага. То, може, варто придбати нові окуляри?» – пожартував Ларі. «Ну, гаразд». Елен наблизилася до сходів. «Доріз вдома?» «Ні. Чудово. Хочу скористатися її пудрою». Вона почала повільно підніматися сходами. Ларі знадобилося всього декілька секунд, аби збагнути, що робити. Коли вона повернула у коридорчик, брат наздогнав її і став просто перед дверима. «У чому справа? Що не так?» Вона спробувала відштовхнути його в бік, але не варто. Він говорив хриплим голосом. «Ідучи, Дорі збурчала. Ї... Їй не подобається, що ти без кінця користаєшся її речами». Розмовляючи із нею, за спиною йому вдалося замкнути двері на ключ і покласти його у кишеню. «Неправда. Я не вірю жодному твоєму слову. Це на неї не схоже. Якщо це так, я сама запитаю». Елен посмикала двері, але ті виявилися замкненими. «Ну, бачиш, що я тобі казав? Вона навіть двері замкнула на ключ». Ларрі уже почав спускатися, коли сестра у нього запитала «А якщо двері були замкнені, тоді чому ти намагався перешкодити мені увійти?» Втім, у нього була уже готова відповідь «Я волів би, аби ти цього не помітила Жахливо, коли ви, жінки, починаєте сваритися Хм, можливо, я ненормальна?» Але мені здається, тут щось не те. Щось дивне. І скажи, будь ласка, чому ти послав Гордона на пляж, якщо він хотів прийти сюди? Елен зупинилася перед дверима своєї кімнати, та була сусідньою із кімнатою Доріс. У цю мить Ларрі почув, як зачинилися вхідні двері. Батько пішов. Ну, слава Богу. Чому сестра так пильно дивиться на нього? Ах так, він же не відповів їй на питання. «Та тому, що тебе не було вдома. Я просто сказав йому, де тебе можна знайти». Елен увійшла до себе, голосно грюкнувши дверима. Лайрі здригнувся. «Ванна! Ванна кімната! Дідько, як він не подумав про це раніше?» Ванна кімната знаходилася між кімнатами Елен і Доріс. «Елен може потрапити у кімнату мачухи через неї, і, звичайно ж, тоді вона побачить на ліжку те, що бачив і він. Абсолютно невідомо, якою буде її реакція. Лагері не був впевнений, що сестра любить батька так само сильно, як і він, і зможе зрозуміти та пробачити його. Тому він вирішив не ризикувати, адже у небезпеці було життя батька». Він підійшов до кімнати доріз, дістаючи із кишені ключ. Відчинив двері, намагаючись не шуміти. Щоправда, це йому не дуже вдалося, адже він надто поспішав. Напевне, Елан щось почула. І тільки, коли він увійшов до кімнати, він зрозумів, що його врятувало. Сестра була уже у ванні. Почути будь-що крізь шум води вона не могла. До речі, двері між кімнатами були прочинені, і Елен достатньо було кинути один погляд в бік кімнати дорі, щоб, слава Богу, вона цього не зробила. Але будь-якої хвилини могла. Ларрі побачив сестру у дзеркальному відображенні. Вона змивала обличчя холодною водою. Винести труп із кімнати часу не було. Не варто було навіть намагатися цього зробити. Тоді він обов'язково привернув увагу Елен до того ж, куди його діти у коридорі? Можна, звісно, влаштувати так, ніби доріс лягла подрімати, але... але він уже сказав сестрі, що мачухи немає вдома. Думки швидко змінювали одна одну, поки Гаррі обережно наближався до ліжка. Навіть ховати тіло у шафі було небезпечно. Ну що ж, лишалося. Одне єдине можливе рішення. Ларрі обережно опустився на коліна біля ліжка, взяв труп за руку і ногу і обережно потягнув до себе. Труп був уже заклякло, і це дуже полегшило дії. Юнак запхав тіло під ліжко, а сам, не маючи де дітися, ліг поруч. З-під ліжка він побачив поріг ванної кімнати. Де раптом з'явилися ноги сестри Елен окинула поглядом кімнату Але вочевидь нічого підозрілого не помітила Вона уже збиралася йти, як раптом У Лері перехопило подих Ноги сестри почали наближатися до ліжка Вони зростали, немов, у кошмарному сні Ось вона зупинилася З іншого боку ліжка Носаки її туфель завмерли у двох-трьох сантиметрах від задубілої руки Доріс. «О господи!» – із жахом подумав Ларі. «Що коли вона зайде із цього боку? Що ж вона там так довго робить? Може знайшла щось підозріле? Кров? Або ще щось? Ні, стоп. Крові бути не повинно. На шкірі не було жодної подряпани, тільки синці. Може, щось лишилося на ліжку? Покривало раптом зачепило обличчя Ларі, змусивши його здригнутися Він нарешті зрозумів, що відбувалося Стягуючи труп із ліжка, він зім'яв покривало І тепер Елен його поправляла Її ноги переміщалися уздовж ліжка взад-вперед Вона, вочевидь, милувалася своєю роботою Ларрі боявся, що їй раптом спаде на думку підійти до ліжка з іншого боку, аби зазирнути під нього. От тоді вона вже точно усе побачить. Секунди видавалися йому годинами. Втім, все скінчилося добре. Те, чого він побоювався, не відбулося. Ноги рушили було навколо ліжка, але раптом повернули назад. Ларі лежав ворушачись на підлозі і ковтав повітря, ніби риба витягнута із води. А потім, замість того, аби повернутися до ванни, Гелен пройшла до туалетного столика Доріс. Дідько, за пудрою, звісно!» Але зараз перед Елен було дзеркало. Ларі знав особливості цих нахилених дзеркал. Дівчина могла помітити те, що знаходилося під ліжком. Ларі почув, як його сестра ставить пудреницю і уявив собі, як вона зараз заволає, коли побачить руку доріс, яка відбивається у дзеркалах. Він відчув бажання встати на повний зріст і сказати «Так, я тут, і, до речі, глянь, що тут під ліжком». Але він цього не зробив. Якщо вже розповідати Елен, то це потрібно було робити відразу. Зараз уже надто пізно. Відчий уже почав охоплювати Ларі, але наступної миті ноги Елен рушили у бік ванної кімнати і зникли. Він знову залишився наодинці із трупом. Він ніяк не міг примусити себе підвестись, хоча розумів, Найкраще вибиратися з-під ліжка саме зараз, поки Елен у ванні. Нарешті він таки виповз, насамперед вирушив до дверей, які вели у ванну, і причинив їх, намагаючись не створювати шум. Замкнув зі свого боку на ключ. Нехай сестра думає, що собі хоче, але... Але вона не увійде у цю кімнату, доки тут є труп. Аби його прибрати, доведеться дочекатися, поки вона піде». Ларрі подумки вилаяв не невинну сестру. Дісталося, звичайно, і триклятому Гордону, який, сам того не знаючи, тільки збільшив труднощі. Він вилаяв навіть труп за те, що той перебував у будинку. І він поплюжив весь світ за винятком однієї людини. Людини, яка їхала зараз у Нью-Йорк на зустріч своєму порятунку. Коли Ларрі вийшов у коридор, він зачинив двері на ключ і поклав його собі до кишені. Коли він наближався до сходів, несподівано задзвонив телефон. Занадто рано для Нью-Йорка. Потяг туди ще не прибув. Висунувши голову у коридор, Елен гукнула: "Якщо це Гордон, передай йому, що я вже готова". Але це був не Гордон. Очевидь, голос належав старшому чоловікові. І він запитував Доріс. Ларі відразу зрозумів, що відбулося. Годину тому Доріс кудись збиралася. Мабуть, саме до власника цього голосу. Ларі зі злістю подумав. Звісно ж, це ти. І саме ти за це заплатиш. Але у слухавку він ввічливо промовив. «Її немає вдома». «А хто її запитує?» Мовчання з другого боку дроту примусило Ларрі говорити похабцем. Е, «Вибачте, що я ставлю такі питання, просто вона... Вона сказала дещо передати, якщо їй зателефонують. Тільки от я не знаю, це вам?» «А хто біля телефону?» Підозріло поцікавився голос. «А, я друг Елен». Це мало переконати співрозмовника, який, звісно ж, знав. Останнім часом Доріс зблизилася із Елен, а отже друг Елен цілком міг бути другом Доріс. «А як це ви опинилися у будинку зовсім один?» Усе ще обережно запитали на другому боці лінії. «А я не один. Елен одягається на горі. Саме тому вона не могла підійти до телефону і попросила мене передати». Окей. Повідомлення, звісно ж, для мене. Про що йдеться? Місіс Вікс нещодавно телефонувала. Вона зустріла друзів у Нью-Йорку і не змогла від них відчепитися. Сказала передати, що збирається вечеряти у Піннеді. Ви знаєте, де це? Ну, звісно ж, він знав. Чимало разів Ларі змушений був іти звідти через них. Голос, однак, нічим себе не видав. Так, мені здається, я знаю, де це. Це шляхом до Лейквуда, так? Так, їхню яскраву вивізку видно здалеку. Так, добре. А що, місіс Вікс чекатиме мене там? Так, вона просила передати, що звільниться о 9.30. Друзі не зможуть її підвезти, і якби ви змогли заїхати за нею на своїй машині, їй дуже не хочеться брати таксі. Принаймні так вона сказала. «Так, так, я розумію», – нерішуче протягнув голос. «А ви впевнені, що о 9.30 вона буде ем, вільна?» Ларі чудово розумів. Чоловік мало не сказав «сама». «Ну, цей час назвала мені Елен», – підтвердив він і тут же вигукнув. «Е, мало не забув!» Воно й не дивно, що він мало не забув сказати про це. Радше навіть дивно, що він про це згадав. Це була найважливіша деталь з усього повідомлення. І її необхідно було вимовити так, аби не викликати жодної підозри. «А місіс Вікс попросила передати, аби ви не під'їздили до самого ресторану. Зупиніться біля соснового гаю і посигнальте. Вона до вас вийде». Ця ідея має йому сподобатися, адже у такому разі йому не доведеться сплачувати її рахунок. До того ж, він чудово знає цей гай. Ларі чимало разів бачив там його машину, поставлену так, аби не платити чайових на стоянці. Ларі знав напевне, що це була його машина. Він декілька разів бачив, як Дорі спускалася до неї після танців. Він почув, як із ванної вийшла Елен, уже вдягнена і, напевно, готова до виходу. Але він не зважився відразу ж повісити слухавку. "І з ким це ти розмовляєш?" запитала Елен. Ларрі передбачав це запитання і встиг закрити слухавку курткою. "Ізі своєю дівчиною. Залиш нас у спокої, прошу тебе." Він не міг продовжувати розмову у присутності Елен. Він боявся, що вона почне робити зауваження, а співрозмовник, почувши її голос, захоче із нею порозмовляти. «Ну, гаразд, чудово!» – хрипів тим часом голос у слухавці. «Тепер усе? Ви нічого більше не забули?» «Ха, бачив би ти себе!» – засміялася Елен. «Очі не мов тарілки!» Слава Богу, вона рушила до дверей, і Лері зміг відповісти. «Так, це все!» «Чудово! Дякую!» Лері почув клацання на іншому кінці дроту. «Передай їй привіт!» – промовила Елен, відчиняючи двері. «Хм, поруч зі мною тут одна маленька мишка, яка передає тобі, Люба, свій привіт!» – промовив Ларі у слухавку, фальшиво посміхаючись. Але, знаєш, вона далеко не така красуня, як ти. Коли сестра зачинила за собою двері, усмішка сповзла із обличчя Ларі. Він повісив слухавку і цілу хвилину стояв, скелившись до стіни. Після всього, що йому довелося пережити за останню годину, він відчував себе очманілим і виснаженим але, бачить Господь, це іще не кінець, найважче попереду. Він залишився у будинку сам на сам із трупом мачухи. Але це його не лякало. Його мордувало питання, як винести труп із дому. Їхня вілла була оточена іншими котеджами. Сусіди могли побачити, але, але труп потрібно було винести. Може, порізати його на шматки і запхати у валізу? Або як-небудь іще? Він повинен був за будь-яку ціну доставити труп доріс її коханцеві. І все має виглядати так, ніби саме він, коханець, вчинив цей злочин, і він його вчинить. У загальних рисах це має статися о дев'ятій тридцять вечора, у гайку неподалік від Пінеде. В деталях буде видно пізніше. Перш за все, треба забрати Доріс із дому, аби ні в кого не виникло жодних підозр. Ларі знав, він зможе це зробити. Він допоможе Доріс зустрітися зі своїм убивцею, який поки що навіть не знає, яку роль йому належить зіграти. Якщо все вийде добре, саме йому доведеться думати, як позбутися трупа. І тоді він побачить, що із обіймів мертвої людини вирватися набагато складніше, ніж із обіймів живої. І тоді саме йому доведеться пояснювати, що він робив із нею у таку пізню годину в такому віддаленому місці. Звичайно, можливо, в нього вистачить сміливості одразу заявити про знахідку. Він тоді опиниться поза підозрами, але... Становище його буде доволі двозначним. Ні. Ні, він, звісно ж, відразу втратить голову і втече. Або, можливо, віднесе тіло до своєї машини, аби. аби відвести його деінде. У будь-якому разі він точно буде скомпроментований хто небудь та побачить, коли він буде втікати із лісу або проїздитиме повсліпучу вивізку пінеди. А Ларі. Ларі подбає про те, аби зникнення Доріс було оголошено завтра о першій годині, після того, як зателефонує його батько. Звісно, мало хто бачив, як вони танцювали разом, пили у барі або курили, але навіть і цього достатньо. І юнак знову подумав. «Ти причина всього. І ти, а не батько, маєш за все це заплатити. І ти сьогодні ввечері... Отримаєш її як камінь на шию Ще не минуло Навіть хвилини відтоді, як пішла Елен Ларі не рухався, оскільки сестра могла Щось забути і повернутися Нічого Він почекає, доки вона дійде до променаду Звідти вона уже не